پیل حضار د تیمم ده بارا سباب عدمی ویزنانی الما او بونشتے دیم آت تیمم یا جیلی الماراز بیماری دا ده بیماری پوی ات تم مولاچیل بارت یاخنی دا ندایخنه علت چې دی په حزر کې نه کیږي دا هغه د عضو بیر طاقت لري بیا لیکن کدل فرض اسباب د حرارت موجود موجوده موجود دی په حزر کې یا تممو لی عجلې المادا د حاضر کې په کلې کې اوو نه دا کې نادر ډیر نهنظرر غوا معوي خ دا که داسې حیت جو شي او د خاري به یا خای کې بجلی شته اوو و بغیر د بجلی نه نو دا کله کله دا د پر مشاهې داسدي لأنه كذلك علتنا درده كموجود شيء نبي أبو الأشارة نشتبه غير تعممنا <تصفيق> أقبلت أنا وعبد الله بليه السارة ومولا بيمون الزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجاهيم من عارس لأنه فقاب الجاهيم رسول الله من نعوه بير جامل آغدا نبيه السلام فلاقه رجلون فالسلام علی امی گرم بلاو شو سلام یو کرو نبی علی السلام جواب ورنو کرو حتی آتا علی جدارینا جدار تور سید تو فاما صاحب بوجی ویدائی ثم رد علی السلام سلام جواب و کرو حالتی حدث کی زمان زرنو قفتا چد اللہ اخلم نتایمم یو کرو نو اتایمم فی الحذر امام تعاوی رحمت اللہ علی استنباعتو کرو دا خانه کې چې دا زه السلام علیکم مسلمان سلام کوي ګینډه په ستوې واره کوم سلام دا رد جواب نه جوړي زر زر خندا تیمم وکړه نبی اسلام جواب ورکړو اغه عبادت چه फायदा شي لا اله الا الله نبی په تیمم کولي जायل سلام وخت کې ریډو آقا جواب نشه که ده نا تیمون نبیل اسلامو پڑو نسلاح جنازه حاضر شي او سڑای پخپل والی نره والی وی نو جنازه اتارو لشی والی نو د جنازه اتارو لی نشی نظر تیمون مو کی او کل لگیا که او دست کنو جنازه فوت کی اختر مز ده نا اختر مز کده اشتغال بالمزدو کهی نا اختر مز بطن ازید نو تایمو مو کې نه جایز دا ایبازت لا اله الا الله فين ده اه جمع مو قزا کوي ربيته مسفحین بدل شته جماعت تنافوت کوي انفرادی مو بدل شته دی بیا غیر جایز امام تعالی د دیني سمباده کړي او دغه په ځان احاده مې یو ایمانو چې یبو او هغه علی خلاص معنا محمدي صاحب درځه په حالته سلامات لري که ان تلپت ما ابن عمر عبد الله ابن عمر سرزلن په حاجت کار پر کړ وکاله من حدیث یوم جن طغ کې د حدیث ذکر انا قال <سؤال> مر رجولن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سکتی من سکتی فی او کسکی خرج من غائت او باولی دسلام اکڑو نبیل السلام دسلام جواب ورنو کڑو حتی اذا کاد رجولن توارا فی سکتی او سڑی پوٹی دا پوکسکی مفاظر با بی ادهی علی الہائت ومسا بی ما وجهو یو شو یو شو یا شما ذر بازار بزن او قرا فاطمه تازه راي ذرباته تيموند پارا ذرباته شما رد على الرجل السلام وعليكم السلام جواب وکړه لا د عبادت لا لا فائتنده عبادت لا لا فائتنده پارا تيموند پکار ده لکه صلات جنازه او يا لکه صلات العيد ساکال اخترموز غزایشنی بیابت کلا غزاو کی قوائب بل اختر کی بوکن بل اختر کې گا قلو اخترموز بای وقال انو لم ينالی انہ رد دارک السلاما الا اندی لم اکنو علا تورین چونکی زمان عدسنو ما زکر در رب العزت علا تورینوشی دیقال سامیت احمد بن احمل یا قول محمد بن احمد صحابت حدیثاً من کرن کرتا ہے جگہ ضربتیں گا گریدی اوقاری نباسا طالب دعوت ولم یو صحاب محمد بن احمد صحابت کا زوقت دا علا ضربتیں عنی النبی صلی وسلم لدے متفارج لیکن نور روایتو ندہ د نشاب نه شاګردان کی درو شاګردانو ضربتین ضربتین درو په دې کار راځي چې دا الله یې یحیی <تصفح> البرسیق قال ما الله صلی الله علیه وسلم اسلام التیمم فرمایله پی سلام فر عنوان ثابت شو اتیمم فلHazard الجای ور کله کوم تیمم جائز ده اکثر او بو هي دا شرط را شاید مې ویدان يلما اهل اجل المارزو نو دا دلته او بو گرمول اسباب دي تو بو گرمول اسباب لري جائز یا یو عبادت دې چلا اله خلاصنده نو تیمم جائز نه غاور جنو یتایم مو او یارا قدسنا او او قامو نیحو مو او را قدسنا او فائد لوتی او او ديه او را قدسنا او مددنو او او فائد نری نه او ديه او ده او ده یونه ودې راغله اغه ضربته اندې لکه څنګه حدثه صغره پاري حدث اکبر ده پارومو ده مصنف شیخ دے لکھای کوي عمر بن عاونا شیخو شیخ, شیخ دے خالد دا خالد دل ذکر کڑکنه وحدسنا مصددونو بل شیخ دے مصددا قال حدثنا خالد کم خالد یعنی ابن عبد الله الوسی نو دا تحویل <سؤال> د سند د فارحه ذکر کای ددلته سند بدل شوی نه ده ورته د مصنف شیخ دی عمر بن خالد ابو الشيخ دی مساعد د د دیوارو شیخانو شیخ طب دی خالد بن عبد الله الوسیتی بدل شوی په کارو حدثنا عمر بن عاون وه مسد ددونقاله ح د سنا خاال لکه تحویل مخواه را ځې چې سنت بدل چې جل سند بدل شو دی دا دو استستازانو دی استستازه نهقل کړی دی وژه دی ځای ک د ح تحویل مناسب ناخزما په خبر پوه شو نه وره عمل بینونه دا چند نقل کوي د خاالیت او مصدت چا نقل کوي د خاالیت نه نهې دواو استستازانو شخ دی خالی ده د داس په کار ح د س بن بول د مو د دون قاله حد د س خادونو ویلو خ دا خو تغیر د د نقل د س ک لا سینوي دا تحویل دلته سب دی بذن موجود په هاشه کې یوبل سنت راغله نو اغه کې له ګټه دا اغه سمجوريګی دا لږوریږي بالکل اغه کې دا حد ان دبسنا عمرو بن عاونه لنا نا تاسو چه طریقہ کې حدثانا دا قال حدثنا <تضح> مستدنه قال نا نده پرخه اخبرنا ګور سترګ کا یو استاذ اخبرنا وای بل استاذ حدثنا وای د کله حایل تحویل د پارا د تعبیر د ان د تعبیر د ان د تعبیر د اختلاف د تعبیر د پارو محیات تنځوی حایل تحویل اغه د بظل مشود دی حاشیه ولا کوم نسخړه کنا اریکه ده ہے تحویل جوړې دي شي خو دې ځای ده هي تحویل بالکل غیر مناسب ان خالد ان خالد الحزانه بخلاده ان عمر بن الله ان ابي ذر اي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مال غنیمت گډيږي او خان جمع شو او ابو ذر رضی اللہ عنہ تبدل ت خراب شو په مدینه منوره کې آب هوا او توافق نشي کله کله د خاره مرچکی او پیازونه او نه د سړي سره مناسب نشي او د ځای کی خوراک به تر وی شمل وی ماست وی وغيرها فقال يا ابو ذر فیها اغه باندې تورشه اوب فیها بځوی تورشه د خار فراغت ته موافق نشو او نه زنګل ته ور شالت د ماسته شمله دا زو نه استعمالي فبدا او ته لرمزه زراږی ته لړم ارمزه کې د مال غنیمت وقان و غیرو فكانت تصيب بن الجنابه ماستر زمه دیدم و ان جنابه ته بماتره شه ده فهم کو څل خامس او شپږ نکله پنجره چې تیری شوې کله شپګه عذینہ بت حالت کې بو مصلو معلومه چې دا غسل هدا تیمم لغسل هم چې تیمم د پاره د روته جنابت هم کې فاتت النبی صلی الله علیه وسلم فقال ابو ذر فسقطت وزګره بغیر د اجازه نه راغله ابو ذر به زغل کاله ساکولت کوم موقع وته مور د یعنی ته بغیر د تا په زما د س ویللی وجهه راغلی او د مدرسهې تعلیب نه دی کالا ول کې او کاخر کې وی اول کې هغه کاپ کفل نو ل کې کالا آخر کې ص نه داخلي م بیا دی په بازاروونهګر دي نو بیا کلونې ن جلیل کې منډته خداې ژیل نړباتې نه سب قذا کو پوه شوې تعلیب په بازار کې ګردي ا پولیسان چې نویل تلرنو ډېر خطر ټیک خونډي پد ته شه خدا لوړ پکې ومني نو خبره دی دې به سبق درا کړي ټیک بازارو نږدې دی یو شینه اخ دي په ملکي درجه ګړه ګړه ګوري خو شي او تاسو وایم کوئ سره سره کتاب لرته چې واینه ګوري دا بي تا پوتہ فصاکاتو فقالا سا کلت که امه که یا بازرش تا مورد برشی ما دست نو ولی تا ولی دا مثلا دویم دا ابو ذر رضی اللہ حسنانو پا سفر زی نو سفر زی نو سری تا اللار زاد سفر پا کاری کن آز زاد سفر کې علمي مسائلون دي بی بی ور تره دا نو دیل پا کار دی شو المسائل زکر بیا سفر کر جنابت حالت <تصفح> کې هلته بنی جنابت حالت کې پاتې کېږي نو مخې نه سری ځان لغ مده کې ځان پویئ حاج نځې او مساال نه دی د کوي نته بیا ګ کله سقلی سرړي حج کړو ما ته <تصفح> تېلفون <تصفح> وکه سفا موا ما ته نو معلومه او دا و ځای کې ی نهېفت سفا جوړه بل نهې موا جوک بیا سر وخورل بیا نه تپو وکړه ما ته نیگه لو خالقوی زیادی تلن ما یکنی دا صفا با یا بر با مروی نو و چکر میکنی بیانی سر خروری زم عاجی چو ما خدا یکر که دا صفا مروی بچانه تپوس کری تا کنه نو عبو ذر رضی اللہ صلی اللہ علیه تپوز بکارو چه سرت بی بی ربزی شدی نو کده جنابت لعقشی ابو نی نو تېمو جایلته غن د جایزه څنګه به اسلامي ثقولات کومو کیا بازار نو تسلی نو تاسو مسالو تاسو وینکل مخکنه معلومات علمي ذخیره د تاسو تاسو ضرورت راځي نړیوالتي عمل کوي یوم کلوای الفدالی بیجاره سودا مړه پالا یو جایه سودار وګته او یی دل وګړه جنابت کې فجات بعث فی ما لو ی مټه واه پړځو بوې فساترت نی به تاو ونه مردا چې کپڑو لګول پرداو شو و سترت بالاهله دا نه راعلی سره ما پرداو کړو وخت سلته غسل میو کړو فکاننی ان قیت عن الجبل ما یې کړه ور باندې خو جنابت واجباني غسل میو کړو سر میس بک شو دسی بیا نبی علیہ السلام فرمائے سعید الطعیب وضوء المسلمہ ای تو آرت تیمم تو آرت دے احنا با مسلک قوی دے سعید الطعیب تصویلی وضوء المسلمہ ما اسفقین افداد سارا مفتن مزم کولی کی نما سنے دا ما, ما اسفقین تیمم سارا مفتن مزم کولی کی ولو الہ عشر سنین تعارت متلقہ دے کنے دے تعارت متلقہ امن توانته کو تیمم باندې تندم زونو کولی شه چې نہ قذو د تیمم نه ده شه یا رویت ده ما سر د قدرت نه شه فائده وجت ما فمت جلد کا هند کان پوری تیمم باندې ده خلت د غسل کې دې شه ها وګ ملاوی چې بیا غسل وکړه فین خیر قال مستغلی اغنیمه من الصدقه دې قال حتى سنوى مسابنه إسماعيل قال حتى سنوى الحمد ومعيوه ومبي خلواسه واجرم دني عامل قال دخلت في الإسلام فأحمل جيد فأتيت أبو ذر قال ابو ذر رضي الله قال دخلت في الإسلام فأحمل ديني فأتيت أبو ذر فأخذت أبو ذر فقال أبو ذر إني اشتويت المدينة ومبيع در مدینی منوری آباوا زما موافق نشو خوراکونه مثالی مرچ در زما موافق نشو فامرمی رسول اللہ علیہ السلام بی زوودین و بی غانرین ها غزه او خان دیو گده بی دیدی ربزی تورشا ربزه که گده بی دیو مشته او خان مشته نپی ماسته در سوزن بخوری استا دلتاش آباوا موافق نره فقال شيخ من البانيا ده فيما ما گذاروں کو وا شك في ابوال عدال فزويل كنول اجتماع شک جدا نہ رہی فی البانیا فقط فقال بزرار سکنت اعجب عن المازد وبول الدجلم وبربزکی ابن وی اما سر بچو فتس بن الجنبا فوصلی بغیر طور. بما موسكو بغير داودسنا بغير داودسنا با نبي صلاة والسلام زغرالم بنشو النعار ووو في راست من عصابي ووو في زل المسجد نبي عبو ما مايناو حلقتو يا رسول الله قل وما حلقا فقلت اني كنت آز من, من الماء زدوبون اللهم اما سر بشيدي فتسيبن الجناب ما تجنابت رسي فوصلی بغیر طهورو ما مزکول بغسل فامرانی رسول اللہ بما انفجارت جانت سودا بی عسل لوی من غیر آردبو یتخززو ماو بی ملانا ابو نکی دی ابو خزجداتی فسا ترقی فقط سلتو بیان عالم نبی علیہ السلام یا بازر ان سعید طیب طهورو نو وئن لم تجد الماء الى عشر سنين مما ما تایموم شده طهارت مطلقه مطلب طهارت فایذا وجد الماء فامسو جللک چکل ابوی می بیا غسل وک کوونی ندا تایموم لجس وضو د پر خلاف د دارگه غسل د پر مخالف دی جی سبحان الله باوني ذا خاف الجنوب البرد يا تيمموا بي فادا حد حينما سننا فادا حد والله جرى فادا خاف الجنوب البرد يا يا تيمموا ده يخلي فوجب عندي حاله الجنابه ان بس جمهور بالنسبه للجائت شوافي وجه هلاكت یاد تلف ذي عذبه فتريني بي تيمم جائز زكام ده يفني ده فدي بن غير جائز خودو جمورو مسلک بانی حدیث معاید دے یقنی بانی دو عزوه تلف دو عزوی حلاکت نفس ده زورت نشتے یقنی دیره دا سای مزکوم دے ابو برمول انتظامی نشتے تایمم جایزو اذا خاف الجنوب برده آیت ایممو عن عبرم لعاسو قالے تلمتو فی لایله بارده تن فی غزوه ذات السلاسل ادا یوی غزوا بلوی سریه سریه چې د نبی اسلام ملګری لګی په خپل په کې نشته غزوه دا چې نبی اسلام په خپل په کې خو کله د غزوی اطلاق او په سریه باندې او کله د سریه اطلاق په غزوه باندې کی دا مشوره سریه را سریعی عمر ملعاص رضی اللہ تعالی دی امیرو قالی احتلام تو فی لیلت باردتنا جوش پاوٹی ریخنی و او مال احتلام را لئے فی غزوة ذات سلاسل غزوة سلاسل فغزوة کی دا چنه دا ذات سلاسل یا دا چه دیرکی دیرکی دیرکی دی عرب و حواگان پوجبانی دا هوا کمه شي یو زاته شي ورکول کې دا ډېرې شو دا دا, دا, دا, دا دا ډېرې شو دا ډېرې شو ذاتو سلاسل یا بنا پدی باندې د اصلي امر ملعاست ذاتو سلاسل وای مشرکین یو بل سره لا سنت وروډیږي زنجیرو په کله بس ټول به مونږ به ټول تباکیو خو جبانا خو مقابله وکړو دغه زنجیرو مشرکانو ترونه دا تعانو کو ی بل لاس میلا ووي خ دا خووج پوهږي نه داسې غیانو سره سر دی با ور بل ر ته لا میلا لاس میلا کوی بل لاس می زنیر شو خدا د غ کاه دا خو مشرقی نو زیاتو سلاسل دیپه مشریکې یو بل لا سر کو کشمیر زنزیره یو بل سره خ په زر کې دی په در وي ه زنیر یورکي ذات السلاسل دا هم شکر وکړي زړه کې دا یوه بل دشمنان دی یو ظاهرن یو بل یو ځای کوم ځای یو ځای دروغ وای په غزوه ذات السلاسل فاشفط تني تسلاف علیکا لوګه زوی لري مکه زو سره کوم نبی بهلاق شم فتیممت ثم صلات به اصحاب الصباح سارمز مې وکړو فزکروا ز علی کلی رسول الله صلی الله علیه وقال عامر صلایت به سابقا وانت جنب تعالى تجنابت کی دمرغول دموز او مزلو کړه فاخبرت بالذی من علی من الاستزال ما جی ډیر دی وا وقلت الله يقول ولا تغسلوا الفساق الله ولی الذن موی ماخذنه مو مو واجه ان الله أكاد بكم الرحيم فضائك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا نداشتنا بات بالكول درس دي فشوه ذا الوجل ندى بكاره يخنية ديره دا سفر حالته ده ابو قرمو انتظام اشتده ده اواز دانه چه يخنية ديره شوه تايمم خلف ده ده وصله نعم محمد السلام و راضي قولا حدثنا ايوه وابنا نبيل وعاوه وامنا غابنا هو و توزع وزول السلاة ما غابنا هو انزو يعني كم زائد كي اصول الفخزين عبتحين وغيرا ده ده خير جمع كي نعم وغيرا زين هو او توزع وزول السلاة سمسال الله بهم <تصفيق> هو لم يذكر تايمم لكنا خبر تايمم دهت الوضو خلاف د غسل نه کې نه شه ګرځي خلاف د غسل کې دي شي صلی ده یقال حدثنا محمد بن احمد بن سلام بن فراسنا عن عامر عن جابر قال اخبرنا معمر بن ابا من الناس قالوا تشجعوا الى زيد بن مختل فقال اغاثك يا دونادر فسقمت قاره مناجذ الله كرهتهم وان طلب الا الماء فصرمه رمى 16 النبي صلى الله عليه وسلم اكبر التفريق بذلك الله تعالى الله تعالي قال يا رب ان ما شفى الايدان ما كان يكن طول بدن بالذي ذاني بنكيده مجذور المجروح يتيم ما مجروح دي طول بدن زخمی ره وصل کوله نشی نبا د تیمه نک آشه فخیم مساله چدا اکثر یصد بدن روح او سان دامنه باندې زخم دی نالته پټه لوکول پکار ده پټه د پاسه مسا نور عذاب انزل واډ زکه د اندامن روح دی یا مساله نفدس د تعالی باندې زخم دی د دل ته پټی و تاړه پټی د پاس مسه و کي نور اموندي ودي لکنټول بادن زخمې دی مجبور د نونا کوي دي مجرور دی تنستا د بدن مجرور زخمی لکه چې دا اوروغو بیا تهمون له کافی دیپخبرو پوه شوئ ل وان مجرور یاتیام معمو داګې ال طول بدن با اینو نکای دی بس ام دیوکی طول بدن زخمی دی نا تایم ام دیوکی عن جابیر قلق خرجنا فی سفاری فاسا براجول من نا حجارونا منگا ملگیرن رو غزوی تا غزا یو ملگیر تا چر تا را یعنی سر زخمی کرد فشد جو فیراتی وساغه زحمین ملګری چې دې سمحت علامه اغلی استلام ورګه جنابت ورتلای شو فصالا صاحب منګرن ته پونڅکړو چې زو زحمین او زو د جنابت لاښې ما د پاتعمم ځای دګه نه ځایو فقر هل تجدون لرخصه فی التیمم استفتا دا زماده فارا تیمم جواز شته دی ز قالو ما نجدو لا رخصتنا وانت تقدروا على الماء ته قدرت لري پوبو bari نو بو ني الم تقدروا على بیا جواز تیمجوريږي او بوشته دی تا قادر مې پاود او بو باندې غسل وکړه فقط صلاه غسل وکړه او غسل پولي باندې او زخم فمات رضي الله عنه فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك نبي الإسلام تعوله نبي الإسلام تمثلا ذكر شو دائس ملغره أغزخمي شو أو بها غسل يكر نتيجة كمر شو جزيري استفتاح بوجباني دائس فاتوه بوجباني فقال قتلوه قتلهم الله ودي رأي وجلد الله بي وجل مطلب دائس الله سالو اذا لم بیاموتهپوس په کارو په ممسله باې نه پوید فین نهما شفا ال دنا پولااج تپوسوي نه پهونه له پهید نه وه ته مسلو سری واجه د مله دا دا مست مفتې نه تپوس شو کې او مفتې غته فتوور که سړ واجهه شوو نو قصاص پا مفتی باننه ده لازم دگه ده مباشر ده تلنه ره گناهگار ده فتوه غلط ور کرده ها مستفتی تپونس وکڑه ده مفتی نه ده قصاص نه ده غرامت مالیه ده او مفتی غلط فتوه ور کرده او ده مالی توانی وکڑه فتوه غلط ورکڑی و نو مفتی لا بانی تاوان بورکڑی دا غلط فتوه پواجبانی مستفتی تنقصان رسد دلی غرامت مالی با مفتی برداش که قده آغا صورتو چه دا مفتی دا مفتی نه پوز کرو چه آغا مفتی آل دا فتوه و هاکا مستفتی پا خپل پا کتا کې گرزی شیخ اما تا مسلوه وائه سنه ده شهنه تاسو کله چې غلط وايي شیخو دغسی دا د اټه مفتینو څاننه نشته د مستفی ځیره دا کله غلط نه تاسو وکړي بیا غرامت ته تاوان شدا ته ما هغه مستفی په خپل ور برداشت کې مفتینو دلای ها یو یو دارالفتار دا پارک مفتی دے عوام نپویگی دی آل دی اوکا حال ندے عوام شهرت تو گوی فلانه مدرسه که دارالفتار دا فلانی تو مفتی وای نوز دا پتنه نگا غریبانو تا چه دی آل دی اوکا حال ندے نزد شهرت کو وجبا نتفوز گئی نو پدی صورت که مصطفی چه دا اغبری و زمانه غرامت ماجی چه دا پا مفتی با دی لازم اېې قصاص په مفتی باندې نشته او غرامت مالی چدا اگر یو مشهور مفتي باندې یا په مدرسه کې درته تاګي دي نو غرامت مالی شته د په نړی په مفتي باندې ځکه دې انونو کله تپاول ورغلو فنما قدنا ان لفي صلی الله علیه و آله قتل او قتل الله سالو حجالا يعلم فانما شفاء العي اسوا کار ما قال يكفي عن يتيمم ضد پردغه کافی چې تیمم کړي وي ويعثرا او تل د پردغه کافی چې پټي تړلې وي يا يعصبا پس ما او گرم ابتدا ما مسلاو کرو د سر زخمی دے اکثر حیثا زخمی لگ حیثا روغ دے نبیا خود تایمم فکار دے اکثر حیثا د ناجو زخمی دے لگ حیثا روغ دے نبیا تایم دا مسا پکاروات اس دار دور که جمعی که اما، المسه و تینموم دوره جمعی که اما دلطور مسه wir تینموم دوره جمع, جمع شده او دار مس دا و śوافی عروتیک یعنی دلطور دی انْدام به تینموم به تینموم به تینموم دوره جمع که اما درشونی الان دفع باجی است اعوام وباجی است او داس لاستانی که اما دلطور یا مستقل تایمم یا مستقل ما ساپکاروا اوز شوافیق و رزبانی ما تزان لا تایمم ځان لا کیدیش حدیث دامج پر مستادل لیکن اتفاقو علا ضعفی دا اتفاقن زعیف روائد اتفاقو علا ضعفی خبر پوشو اتفاقو علا ضعفی یا لکتاویلو کو اِنَّمَا اِفِي عَنْ يَتَيَمَّمَا اَوْ يَعْسِرَا نا او او نا دے بلکی او دے یا اپنا نا پاکارو چه تایمم کرنے چاکتر ایسا مجروع دے نا تایمم فاقت یا لگ ایسا مجروع دے نو کیا غسل او مسا قول فجبیرہ باندی د دا او او یعْسِبا نا بلکی او یعْسِبا لیکن اتفاقو علا ضعفی روایت زعف دے نا وذي قال حتى تناثرت النصر معاذ بن لنكاه بارح حتى قال محمد بن شايب قالوا قد لو الله لم يكن شفاء العيا سوالذنا فورد برعلاج التفوسي لتفوس ولنقول بقلنا يوجدنا رجع بكرب لا حقا باو بي تايونيا دي <تصفيق> ما <تصفيق> بارما يرسل الوقت الوطيبي قال حتى محمد بن شايب امين يجدن ما بعد ما يرسل الوقت يسرد متایمن فی اصنای صلاح رویت دماغوش مختبونو او مازه که دن نا عبو ولی دی یا چا عبو راڑی دت معلومات نو نلکن عبو بای نو دت موز ماتی گی دا موز دباره ورپکار لیکن فی اصنای صلاح رویت دماغ بادی نقص د تایمم راڑی لیکن پدیشه کلبانی چه د قدرت علی المال آری یا خرڅيږي د ترپيشي وی نو دا تیمم قصم شو او مې دوهره وکي د وضو لکن م تيمم موزوکړه هه نورسته د دلمع لبي عادت صلات ضروري شه د مز شوي دا م تيمني نه يدي بعد ما صالح في الوقت بعد د بالو خروج وقت نه وقت کنه ابو شهر خدایو جنان فرمایه خرجه را ګولانی په سفرت فازرتی صلاه مذوب شو ولایت ما ما وګنشته فتیم ما سعیده طیبه فسلیا ذمذو کړه ثم وجد الماء فی الوقت بیا غوقت کې دنهه ابومنته فعاد عدم صلاه والوضو ولم يعيد الاخر یو ذمکوړه مذمکوړه بلا کعادون کړه سمعت رسول <سؤال> الله فرذكر از عليك نو نبي الاسلام لم يعد لم يعد اتبت السنه تا طريقا سنت معنا ته طريقه مسلوكه باندې روانه بس دغه طريقه را د مز چويل اگر ما ته عادت نشته از سبت السنه تروان شي په طريقه مسلوكه د دين دامن سند مانتا طریقه مسلوکه في الدین بس دین ده طریقه دا چاو دا تهممو کرو موزو کرو بیا وقت امنتا وقت که دننا ابو امنتا اعادت صلاة تاجر نشتی اصبتا سننة اصبتا طریقه المسلوکه في الدین اغیستاموز کافیو وقال اللہ جی توضا وعادن کلاشر مراتا اینا ابو الفرز <تصفيق> موږ شی او بیا ور پچی نه کول شو سواب دې مخه شو سنابل شو دې احمدي طالحه طال الله انما طالحه طال الله عادان بکر کې سواله تا نه